Без вогню навіть краще, адже такий лісок підпалити можна, а він у нас сосновий, спалахне, як віхоть. Радник обійшов довкола змія, зазирнув і там, і сям, навіть постукав камінчиком по лузці, а потім спробував її пальцем сколопнути. Хм, надійна штука, як залізо. Тільки загусто цієї лузки у вас, дали бі загусто». «От якби трішки розрядити не вдасться, га?» «Хм, шкода, загусто. Перестарався, господь, чого доброго за годину, хлопці не справляться, га? Як ви думаєте?» Дракон заплющив очі і почав пригадувати свого першого вірша. Він знав, що це заспокоїть його. Бо чого нервувати? Служба така у чоловіка, от він уколупає, як не пальцем, то словом». Але вірш не пригадувався, і змій розплющив очі. Чоловічок щось молов, розмахуючи руками. Є лицарі за границі, розумієте, ми в жодному випадку не повинні перед ними осрамитися, Але й підтяти вас жоден з них не сміє, цього ми дозволити не можемо. Герой мусить бути свій. Так би мовити, для історії і для порядку. Чого ви бідкаєтеся? Невже вам не відомо про нашу домовленість із князем? «Ну, нам ще й не таке відомо, служба. Працюємо в поті чола. Але, бачите, справа делікатна. Князь хоче, аби ви піддалися панові Лавріну, князівна волі його джуру. А от я єдина людина в цьому зачуханому князівстві, котра дивиться не поверхово, а вглиб». Цей пан Лаврін мені не дуже до вподоби. Більшу частину життя пробув за межами краю. Хто його зна, які там вітри в голові у нього? Мене це не цікавить. Ну, певно, після вас хоч потоп. Але хіба це позиція справжнього патріота? До чого тут патріотизм? Ну, ви ж бачите себе самим патріотом. Хіба ні? Адже пустельнику так і сказали сте, що йдете на смерть заради люботина. Ви підслухували наші розмови? Це не суттєво. Просто я маю цілком певні дані, що лицарь Лаврін бере участь в бою лише з-за а престол його не цікавить, Джура шмаркач, не більше. Серед лицарів є достойніша особа – це пан Любомир з золочева герба Когут. Цей герб у нього на плащі, і на грудях, і на щиті. Запам'ятаєте? Дракон переступив з лапи на лапу. Радник сахнувся на крок. Я розумію, що ви зараз про мене думаєте. Та варто вам усе ж зосередитись. Отже, що я пропоную? Ви... «Віддаєтеся лицарю Любомеру, а я за це обіцяю, що ваші рукописи будуть збережені належним чином. Авторство їхнє, звичайно, зостанеться в секреті, бо одна річ – убити дракона, і зовсім інша – поета. Тому шило з мішка в жодному випадку вилізати не повинне». «А що як вилізе?» Всміхнувся змій, згадавши рондо-акростих, з якого кебетний чоловік може вичитати ім'я автора – дракон Григорій. Якщо я кажу «не повинне», то за свої слова відповідаю, і такі штучки, як акростихи, у вас не проходять. О, ви ще й з рукописами моїми знайомі. «Шановний, ви перші мене мали за йолопа, якби виявилося, що я з ними не знайомий, хіба ні? Господи, як же ти допускаєш, аби вони ще й у душу мені лізли?» «В душу? Ну що ви, не перебільшите!» «Хтілося, звичайно, і в душу, але що поробиш, тут ми не допрацювали. Словом, дивіться самі, бо вся ваша розумова праця – так би мовити, плід невтомних трудів може перетворитися на зграбну кубку попілу, яку вітер з великою насолодою розвіє понад скелями. І не спокушайте себе думкою, що оце розчавивши мене, вирішите проблему. Так я навіть такого хруба як ви, не можу розчавити. Тільки не тому, що за вами стоїть з десяток тієї ж самої хрубачні. А тому що навіть ви для мене жива істота. Бо і вас колихала мати і співала колосковою мовою, якою писав я.